Епілог. 1 липня 2032 року. Спечно, як у Сахарі. П.С. А хто його точно знає, як воно там, у Сахарах, тут своєї Африки вистачає. Достатньо поміряти тиск чи зробити кардіограму. Та біс із ним. Тепер, щоб не втратити глуст і остаточно не впасти в тугу, а якщо точніше не сказитися, все частіше, згадую, застосовне на всі випадки життя прорвемося. Таке ж знамените, як свого часу, Гагаринське поїхали. Оте нахабне, прорвемося, сказав колись давно, під час нашого першого спільного відпочинку біля моря, зеленоукий чоловік, який з усієї сили намагався догодити мені, задля чого вишукував неймовірні і, як йому здавалося, оригінальні способи розваги не помічаючи, що стає смішним для тих, хто спостерігає його поведінку. Отож, немолодий, засмаглий до кольору чорного шоколаду чоловік, роззирнувшись на всі біч, легковажно кинув голосне «Прорвемося» і полетів сторч головою у надувний басейн, до країв заповнений морською водою. Мабуть, таким чином він демонстрував свою молодість, а може навіть відвагу. Але ж полетів униз лисою своєю головою, а пошкодив, що б ви думали, куприк. Так що далі він проривався крізь операційний стіл, наркоз, скальпель хірурга і під моїм, Недремним і поблажливим наглядом. Але ж прорвемося, сказав мляво, насилу усміхаючись, і усміхаючись, далеко не по гагарінськи, як тільки прийшов до тями і чомусь додав. Ти цього не оціниш. Ясна річ, оцінювати Чарлі Чаплінські потуги у виконанні старіючого, рідного чоловіка, який невміло і безуспішно намагався згадати свою молодість, мені було ні до чого. І справа не в його віці. Справа в тому, що навіть для мене він був смішним. А я знаю, що сміятися над такими людьми не можна. Я коротала біля нього довгі ночі, в холодній реанімації. Потім іще довго варила супчики, бульйончики і кашку. Цілими вечорами тримала його долоню у своїй. Заспокоювала, умовляла, переконувала, виправдовувалася. Господи, чому час робить із нормальної людини мавпу? Людина живе собі і Найменшого уявлення немає про те, що в ближчим часі, в залежності від обставин, вона стане мавпою. А чому? Невже лише тому, що людина втрачає тотальний контроль над своїми мимовільними діями і думками, а згодом і над тим, що загалом робить з нею вік і роки? Ну, хай би вже було, якщо йдеться про фізичну тілесну оболонку. Але ж вік – це досвід. Досвід не повинен би давати нормальній людині найменшого часу з віком ставати розумною мавпою, з мавпоподібними діями. А може це тому, що людина в будь-якому навіть глибоко старечому Віці залишається із рудиментами дитини, і свідомо дозволяє собі поводитися як маленький і.